Esse é meu parceiro, mano DJ. Moleque é pitbull de raça, tem á outro p a t a m a r Na rua ela é humilde, mas em casa é malcriada. Salada, s a q a e m trabalhou pra sua mãe, q u e tá sempre chateada. E até tarde, não ajuda em nada. No baile da Marabate, é que vem nos b a p o r a s s d o ele i s e na guilher, se o ele q u só que. Sala dentro, sala dentro, vai. Sala d e n t o sala d e n o vem. Sala dentro, o sala d e n t o vai. Sala dentro, sala d e n t o vai. Sala dentro, sala dentro, vem. Dano vai, d a a l a dançala, a n ç l a dançala, dançala, dançala, a l a dançala, a ç a l a d a o ç a l a d a n a l a d a n vem, a dançala, dançala, dançala, dançala, a l a dançala, a l a dançala, a l a dançala, dançala, dançala, d a n ç a n ç d a n l a a n ç a l a d a n l l d a n a ç a l a dançala, d a n a l a d na rua ela é humilde, mas em casa é mal criada. e m trabalhou pra sua mãe, e tá sempre chateada. Dorme até tarde, não ajuda em nada. No a i l da m a r a b t e j e n a p r a d a 唐揚げの場合唐ラダ、の場合唐揚げの場合唐揚げの場合唐揚げ